di dalam subuh hadin Ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bihifzhi zakati Ramadan Fa atani atin Fa ja'ala yahthu min at'am وقلت والله لا ارفع عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني محتاج وعلي عيان ولي حاجه شديده قال فاطليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل آسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكاحا جدا شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما النبوة قد كذبك وسيعود فعرفت أن النبوة سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبوة سيعود فرصت فجاء يحتو من الطعام فأخذت فقلت لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإن محتاج وعلي عيال لا أعون فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل آثرك قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد كذبك وسيعود فرصحته الثالثة فجاء يحطو من الطعام فأخذت فأخذته فأخذته فقنت لا عنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت وما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقر آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى يصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل آسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال وما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقر آية الكرسي من أولها حتى تختم أي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لم يزال عليك من الله حافظ ولا يقرأ ولا يقرأ بك شيطان ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيطان او كما قال الحديث الصحيح روايه البخاري حديث panjang ini cerita dia dari benar daripada ابي هريره رضي الله عنه kata dia nabi sallallahu alaihi wasallam telah tugaskan aku untuk jaga zakat tetrah abu hurairah kata nabi sallallahu alaihi wasallam lantik dia Suruh so, dia ni jadi pemegang amanah untuk jaga kutipan fitrah. Satu hari ketika aku duduk jaga gudang ni. Gudang yang menyimpan kutipan zakat fitrah. Satu hari dah kata ketika aku duduk jaga gudang ni. Tiba-tiba fa'atani atin. Mereka satu orang yang aku tak kenal فَجَعَلَ يَحْتُو مِنَقْبَعَمْ May curi makanan. Fitrah ni dipabayang dengan tanah, dipabayang dengan macam-macam benda makan. Bila Abu Hurairah ditugaskan oleh Nabi untuk jaga gudang yang menyimpan kutipan fitrah ni, lumayan satu orang yang Abu Hurairah tak kenai, may curi makanan ni. Zakat fitrah yang disimpan ni dia curi. Fa akhadhtu Abu Hurairah kata aku dapat tangkap dia ni pencuri ni aku dapat tangkap wa qultu la arfa' annaka ila alaihi wa ta ala. dia tangkap dia kata demi Allah aku akan heret hangpi ke depan nabi sallallahu alaihi wa sallam oh, zaman tu kalau tangkap kalau nak bawa pi jumpa nabi Tak aku Tak pergi jumpa qala qala pencuri ni dia kata ini muhtaj Dia kata saya Saya ni susah Ana muhtaj Aku satu orang yang berhajat Aku miskin Aku susah Aku berhajat kepada makanan Aku bukan saja syok, syok curi Aku curi ni pasal aku tak nak makan Itu maksudnya Dan saya ada tanggungan Ramai dia rumah Ayal ni anak bini semua dia punya ayal saya miskin saya susah makan saya pun tak lepas apatah lagi di rumah ada keluarga ada anak bini tunggu nak makan saya mencuri kerana tu dia kata dan hajat saya ni besar sungguh dia kata bukan betul-betul susah itu maksud dia kala Abu Hurairah faqallai su'an tu Abu Hurairah bila dengar rika sedih ni dia kata dia pun bebaskan mencuri ni apa contoh dia ambil asbahtu fa qala -as nabi sallallahu alaihi wasallam ya aba hurairah ma fa'ala athiruka albarihah esok pagi di masjid semayang subuh habis-habis semayang nabi panggil ya Abu Hurairah ya aba hurairah nabi kata macam mana dengan orang yang hang tangkap semalam apa jadi kat dia nabi sudah tak belakang tu dia pun tak abang dekat Nabi dan masa kejadian tu tak ada siapa pun yang tengok tapi Nabi tak lepas-lepas semayang subuh Nabi panggil dia Ya Abang Hurairah Mada faala atiru Hambang apa dekat-dekat orang yang tangkap semalam ni eh? Qala Abang Hurairah Qutu Ya Rasulullah Syaka hajatan syadidatan wa'ayalan dia kata, ya Rasulullah, saya tangkap dia betul, memang saya tangkap dia tapi dia mengadu dekat saya dia mengadu susah dia dia mengadu tentang hajat dia dan dia mengadu tentang keluarga yang, nak, yang terpaksa ditanggung oleh dia dia memang miskin dia memang susah, ya Rasulullah Farahimduh, aku kasihan kesiankah dia saya kata Aku bebaskan dia berlaku betul ni Dah buta semalam masa saya ada bertugas jaga, mayat satu orang sudah curi. Saya tangkap dia, tapi memang dia ni betul-betul susah. Saya tengok muka dia, saya dengar cakap dia, saya yakin dia memang susah. Saya jatuh kesian dekat dia. Fa khallaitu sabilah, saya lepas dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasalam, "Aman annahu qad kadzaba." Nabi kata, oh macam tu Tak faham lah. cuma saya nak beritahu satu Nabi kata, dia pembohongan Nabi ni Ada yang tuan-tuan salah ingat pula Kata Nabi ni satu-tuan pembohongan pula Tak, Allah beritahu Kat Nabi Dia kata, tak faham lah kalau macam tu Tapi satu, Nabi kata nak beritahu Khazabat Dia tipuan Dia bohongan Nabi kata, malam ni dia Maik pula, Nabi kata Nabi kata macam tu. Dia tipu ha? malam ni dia akan main lagi. Fa'raftu annahu sayau liqawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innahu sayau. Abu Raidah kata, aku pasti dia ni akan main. Pasal apa? Pasal Nabi bagi tahu aku kata dia nak main. Ah tu yang kata sahabat Sahabat Nabi ni, kalau Nabi kata hitam, hitam. Kalau Nabi kata putih, putih. Kalau Nabi kata pi, dia pi. Kalau Nabi kata duduk, daripada duduk. Sahabat Nabi ni, Nabi kata apa pun, daripada dengar dan daripada patut. kata Abu Hurairah farafatuh maka aku malam tu aku tunggu dan aku intip aku nak aku nak pasti betul tak betul dia ni mai. aku yakin dia akan mai, aku nak pastikan maklum ni hak main memang dia tu macam apa? pasal Nabi kata dia akan main farafatuh maka aku duduk dan aku intip faja'at yahu minapa'at duduk saat main sungguh gabui sikit lagi oh gabui hahaha curi lagi. Curi lagi. Fa akhadhu. Abu Hurairah tak sempat tangkap pula. Lambat pergi tangkap pula. Fa la arfa'u annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pegang, pegang terus kata. Kali ni aku tentu bawa hapi jumpa Nabi. Kala, kata pencuri ni, da'ni fa innni muhtaj. Wa alayya ayal. Dia kata tolonglah, dia kata tolong jangan buat saya macam ni. Tolong lepas saya. Betul lagu saya rambang semalam. Ini muhtaj. Saya susah sungguh, saya kata. Bukan saja buat cerita, memang saya susah sungguh. Wa alayya ayal. Noh, di rumah noh duk tunggu nak makan, tak ada benda nak makan. La'a'u. Aku janji, aku tak merah Ini last, saya kata. Begitu. Farahim tu Aku orang-orang kesian pula Dia kata sahabat Nabi tu Yang kata sahabat Nabi Kalau kita nak malam bola demah dah Malam bola tu demah dah Balik pun pakai tungkat dah dia malam tu Sahabat Nabi ni banyak tu cakap Farahim tu Aku jatuh kesian pula Dia kata Dia kata hampir ya eh, Hampir فاصبح فقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا bagi macam tu juga habis habis masa subuh nabi panggil dia ya aba huraira ma asiruk macam mana orang yang hang tangkap semalam apa jadi dekat dia فقلت يا رسول الله شكا حاجه شديده وعيالا يا dia mengadu dekat saya dia cerita susah. dia cerita dia sempit hidup dia cerita keluarga yang dia terpaksa tanggung banyak farin tu aku kesian juga ya Rasulullah minta maaf banyak-banyaklah fa sabila dia lepas dia lagi semalam hadis ni hadir panjang macam dia diulang ulang. Nabi kata kepada dia ana innahu qad kadaba. Nabi kata dua kali dah dia pembohong Nabi kata dua kali dah aku kena pembohong dengan dia. Tak apalah Nabi kata wa sayuud. Nabi kata pada ni dia main lagi. Nabi kata Tul -tul -tul. begitu. Kata Abu Hurairah farasatuhu talita. Dia kata malam tu untuk malam yang ketiga, aku tunggu, aku intip, aku nak pastikan dia ni main. Kali ini dia kenal aku dah. Begitu. Faja ayahsu minapaan faakostu tunggu, mai tunggu, mai kali ni dia garis birgi lagi, kali tamu ada curi, kali kedua dia gaboy, kali ketiga dia garis sikit lagi. Faakostu aku tangkap ya, fakultu aku kata kepada Allah arfanna kila Rasulullah. Wah ada akhir tiga meraat, anak tazgumulatagut, zuma tagut Abu Rayyan kata, malam ni lah. Pasal apa? Hang dah janji dekat aku dua kali. Kata hang tak mau main. Malam ni hang main lagi. Tiga kali hang janji dekat aku hang main juga. Kali ni aku tentu tak lepas hang. Hang ke Nabi mengadak Nabi. Sallallahu alaihi wa sallam. Sengih. Kali ketiga sengih. Qalas. <coughs> Da'ni. Dia kata tolong lepas saya. Dia duduk main <coughs> okay, lah macam tu juga. Da'ni. Wa'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu biha' Okay. Lama macam kita tolak langsung Barang aku dah ambil, ambil lah, Dia kata Love sebagai ganti Aku janji Aku ajak dekat orang satu ayat Dia kata Yang ayat ni Kalau sekiranya orang amalkan Allah akan beri manfaat banyak dekat orang Dia kata Mencuri nak ajak ayat Quran. Dia kata dekat Abu Hurairah. Dia kata tak siapa? Dia kata saya akan ajak satu ayat. Yang ayat ni dia kata akan menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala bagi manfaat banyak dekat Allah. Macam mana? Dia kata. Sokuntur. Kata Abu Hurairah. Nahiyah. Ayat apa tu? Dia kata. Kala iza awaita ila firashik. Dia kata macam ni malam bila nak tidur bila mula letak badan ila firasy di atas dilam nak tidur sokra ayat al kursi hang baca ayat kursi landing aja atas katil nak tidur baca ayat kursi <tuh>. Allahu la ilaha illa huwal ayyul qayyub <tuh>. sihing habih <tuh>. ni pencuri ni dia kata hang aman benda ni tiap-tiap malam letak aja badan atas tilam nak tidur, ayat kursi jalan. Baca ayat kursi dia kata. Fa innaka la yuzalu alayka minallahi hafid. Satu benda aku nak beritahu dekat hang apa dia? Allah Subhanahu wa taala akan memelihara hang tiang itu. Dia kata. Walau yang kerabatnya hatta Yusuf dan syaitan sepanjang malam sampai subuh itu tak boleh dekat dengan angkut. Dia kata lebih betul. Fakhlai itu sabillah. Abu Raja mengatakan lebih betul hampir cepatkan. Lebih lagi sekali, lebih lagi dia kata lebih. Fa Fakhabdu, li Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maqal afiruk albaraha itu lepas sampai tubuh Nabi panggil pula Nabi kata ya Abu Hurairah ma fa'ala athiruka barihah macam mana orang yang tangkap semalam apa hang buat dekat dia ya rasulullah dzahma annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allah bitha cerita dia macam ni dia kata ya rasulullah semalam dia ajar saya satu ayat dia kata kalau saya amalkan ayat ni, Masalah hidang Allah subhanahu wa ta'ala akan beri manfaat dekat saya Fakalaitu sabillah Saya ulubah dia Kala Nabi sallallahu alaihi Wasallam, sallam Mahiya Nabi kata dia ajar ayat apa? Nabi kata Kata Abu Hurairah Kata pencuri ini Kala li iza awaita ila firasyik Faqra ayat al-kursi min awdah hatta takhtana Dia ajak saya semalam dia kata bila nak tidur letak aja badan nak tidur baca ayat kursi daripada awal sampai habis Allahu al-hayyul qayyum shape dia وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ dan dia harap dekat saya kalau saya buat macam tu tak ayah badan nak tidur baca ayat kursi dia kata Allah akan jaga saya sampai pagi. Wala yaqrabaka shaytan hatta yusbuh dan dia habaq dekat saya syaitan tak boleh dekat pun dengan saya sampai subuh. Wa kanu ahraf al-khair kata rawi hadiz ni dia kata sahabat nabi memang macam tu. Depa kalau dengar benda baik depa tak akan lepas. Depa akan pegang kebaikan itu. Maka samalah dengan Abu Hurairah bila pencuri ni bagi tahu dekat dia ayat Quran, bagi tahu dekat dia manfaat ayat ni, bagi tahu dekat dia kata Allah akan jaga, bagi tahu kat dia kata syaitan tak akan dekat sampai subuh, bila dia dengar yang ni, okey. Dia akan buat apa sahaja bila orang orang bagi tahu satu benda baik kepada dia. Memang para sahabat macam tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, "Ama innahu qad Nabi gelak, Nabi kata dekat dia, "Ya Abu Hurairah, akal ini dia cakap betul dengan Nabi Eddah Nabi mengesahkan apa yang pencuri ni bagi tahu Nabi kata ketahuilah wahai Abu Hurairah innahu qad sadaqa Sesungguhnya kali ini dia bercakap betul dengan hang wa huwa kadu Nabi kata tapi dia tetap kaki pembohong Nabi kata kalaunya hang tangkap semalam ni kadu kadu ni tai pembohong dia ni memang jenis kata tak cakap betul punya Tapi hak ni satu betul Tapi dia ni kalau orang jumpa lagi sekali Dia ni kalu Dia ni peruh Dia ni tak betul punya orang Tapi hak dia beritahu ke orang kata Bila nak tidur letak ajar badan atas ilam Baca ayat kursi Siapa yang baca ayat kursi sebelum tidur Allah akan hafir Allah akan pelihara orang tu Syaitan tak akan dekat dengan orang tu apa yang dia habaq ni, hak ni betul. Tapi dia apa bohong? Nabi kata. Ta'lam man tuhafi mundu qala dilayali ya Abu Nabi tanya dia, "Ya Abu Hurairah, hang tahu dak siapa dia ni yang tiga malam dah? Dok mai cerita kah? Dok mai tipu hang tiga malam dah malam ni baru cakap betul ni. Hang tahu dak dia tu siapa?" Qala oh, la. Abu orang dekat tak tahu dia tak tahu saya tak kenal dia saya tak pernah tengok muka dia sebelum ni. Kala <tuh> Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zaka syaitan." Nabi kita itulah syaitan. Nabi kita. Hadis itu hadis sahih riwayat al-Bukhari. Pengajaran paling besar yang kita boleh ambil buat amal. Apa dia Rizal? <tuh> Nak tidur baca ayat Qur'an. Ni zaman pencuri banyak. Tak <tuh> tahu kau baik buntang pok itilah orang-orang pendak ni banyak tak banyak. kami tanah lah ni tiap, tiap malam ada rumah kena. Tak boleh tutup pintu, tutup tingkap, tak boleh tutup tingkap masuk ke bumbung, masuk pokok bumbung, pecah siling terjun masuk. Tak boleh tangkap-tangkap rumah orang yang pakai dawai, dawai hijau macam dawai pagar sekolah tu, kalau hijau tu. Dia main dia kerat tiap-tiap dawai tu. Pecah masuk rumah, dia tambah tahu rumah dengan dawai pagang kau je. Ini hadu jadi di sana macam tu. Tuan-tuan, yang boleh memelihara kita, yang boleh menjaga kita, yang boleh menyelamatkan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. So hadis dah bagi kita, hadis ni hadis sahih, riwayat Al Bukhari. Siapa yang amalkan benda ni, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi habar kita, Allah akan menjadi hafil, Allah akan menjadi pemelihara orang so, Kita baca sebelum kita tidur, ya, doa ajaib tadi tu, auzubillahi minasyaitanirrajim, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum, baca sampai habis. Ingat dalam hati satu apa dia? Ini sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi dan kita yakin dengan apa yang Nabi kata kemudian kalau Azam masa sikit lagi, mata tak terlelak lena lagi, buatlah pahak Nabi buat pula. Apa dia? Nabi baca tiga pun. Nabi baca qul huwawah, Nabi baca qul a'uzubirabbil falak, Nabi baca qul a'uzubirabbil nas. Ha? Belum. Nabi lena tu Nabi angkat tangan, Nabi muik. <laughs> Lepas tu Nabi baca qul huwawah, baca qul a'uzubirabbil falak, baca qul a'uzubirabbil nas, Lepas tu Nabi syapu. Daripada hujung kepala sampai hujung kaki sehingga akan semasa Nabi SAW kering, sakit nak wafat, Aisyah menolong angkat tangan Nabi, oh di depan muka Nabi, Nabi baca juga Nabi baca tiga kol ni dan Nabi sapu dengan dibantu oleh Aisyah, sapu keseluruh badan Nabi, dan ini menjadi amalan Nabi, sehinggalah menjelang wafat Nabi SAW banyak-banyak kita tak nak buat hal ni sikit, jangan tak buat ha? ayat kursi tiga kali. Ini amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan pesanan orang tua-tua tetapi sabit daripada hadis yang sahih. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4 kita masih lagi di dalam tafsir surah al rahman Surah al rahman muka mukasurat 143. Muka surat 143 Bawah sana ayat 14 A'udzubillahiminasyaitanirradim Khalaqal insana min salsalin Kan fahha Dia sambung di situ Maksud dia telah menjadi Allah akan manusia Yang akan Adam itu Daripada salsal Yang tanah kerim Yang berongga seperti tembikan Kita haba bulan fahm macam apa? Macam labu sayur Manusia dijadikan daripada sol-sol Sol-sol ni Tanah niat kering, Yang dibakak jadi kerin tu Yang bila kita jentik dia ada sound Dia ada bunyi contoh-contoh contoh itu dipanggil salsal dia panggil. Baik. Allah sebut dalam ayat ni khalaqal insana min salsalin kalfaqar. Allah jadikan manusia, yang ni Adam dulu daripada salsal, daripada tanah kering yang beronggok, seperti tembikar, seperti buyung, seperti poyok belanga yang sudah dibakar dengan api. Begitulah ini. Ini asal kejadian manusia dulu dia dinamakan solfal -sol itu suara bunyi apabila dijentik dengan jari ada habak tadi lagu sayung itu kita jentik dia bunyi gong gong gong kosong itu dia panggil solfal -sol. maka inilah rupa lembaga adam dijadikan dia daripada Anasir yang empat manusia dijadi daripada empat empat apa Anasir ni empat empat benda kita kata daripada empat benda maka apa dia satu tanah Manusia daripada tanah. Dua, air. Yang ketiga, angin. Dan yang keempatnya, api. Itu empat anaknya. Maka, jasad Adam dan dirinya itu daripada tanah. Dia kata badan kita ni tanah. Itu sebab kita bila ke bumi mayat, Nabi SAW dia baca yang tu. Bila mayat dia turun dalam liang tu, dia baca yang tu. Kita ni dijadikan daripada turah dan kita kembali kepada turah kita jadi daripada tanah dan kita balik ke ke tanah begitu baik so dia kata manusia ni dijadikan daripada turak daripada tanah dan ruh dan akal manusia daripada air dia kata dan pemarah dan berani manusia daripada api manusia yang jadi marah yang jadi berani randuk bi sampai kereta duk main pijidong hati yang jalan jadi semua ni apa? berani dia kata berani, dia pergi buat kerja tu daripada unsur api, dia berani dan bergerak berjalan daripada angin, manusia boleh bergerak berjalan, pergi sana sini, pagi dia ada parit buntang, setelah esok pagi pula telefon, dia ada dia ada di Jakarta manusia ni, dia bergerak cepat macam tu, itu unsur unsur angin, dia kata ini ceritanya, maka dia kata ghalibnya perangai manusia itu daripada tanah Biasanya manusia ni dia cool Dia daripada tanah Biasanya manusia ni cool Yang pemarah ni tak ramai Yang yang cool Ini lebih ramai Manusia ni Yang tak cepat marah Yang tak jadi tak tentu puncak ni ramai Tak jadi pemarah tak tentu pasal ni tak ramai Sikit saja saya kata Maka biasanya ghalifnya manusia itu parangnya tanah Demikian jualah kejadian jin Daripada Anasir yang empat Maka halil perangai jin itu api, Jin pun serupa juga tapi yang kontrol jin ni api, lebih kontrol dia. Manusia yang lebih kontrol manusia ni tanah, begitu. Baik, maka firman Allah, "Wa khalaqal janna min marij min Dan jadi akan jin daripada nyala daripada api. Marij ni apa arti Api kalau kita buat lubuk sampah tabaling satu benda masuk dalam lubang sampah tu dia percik naik tu no. percikkan itu asal kejadian jin api betul tu syaitan percikkan itu jin dia kata maka dijadikan jin itu min marij minar, daripada percikkan api yang tiada berasal iaitu iblis bapa jin dia kata Firman Allah Biai Ala Irabbikum Maka dengan apa segala nikmat Tuhan kedua kamu wahai manusia dan wahai jin yang kamu dustakan Adakah dengan kejadian kedua kamu atau lainnya ah, Allah macam kita baca bulan lepas Allah akan selit kalimah ni Fiai Ala Irabbikum Atukadziban Maka nikmat apa lagi yang Tuhan bagi yang kamu nak dustakan sedah kita daripada kejadian kita daripada air ayah mani air mani dalam Quran kata min ma'in mani min ma'in mani daripada air mani yang hina Quran sebut hina tiba-tiba daripada ayat yang hina tu ada yang jadi profesor Allah bagi jadi asal kejadian manusia ni daripada benda hina tiba-tiba daripada yang hina tu tiba-tiba jadi rajah daripada yang hina tu tiba-tiba jadi cerdik pandai jadi intellectual daripada usul yang hina tu tiba-tiba jadi satu orang yang berjaya paling kaya dalam dunia Allah subhanahu wa taala peringat balik benda ni. Kemudian Allah tanya, "Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban?" Setelah Allah jadikan hang daripada unsur yang hina, tiba-tiba hari ini hang jadi Sambeti dalam dunia, hang masih nak mendustakan nikmat yang Allah bagi dekat hang? Itu makkudnya. Hari ini manusia ni dengan Allah bagi kelebihan yang bermacam-macam. Ada Allah bagi segak rupa parah. Ada Allah bagi bijak pandai. Ada Allah bagi dekat dia pengaruh. Dia boleh kontrol orang dengan cakap dia. Allah bagi dekat manusia ni macam-macam kelebihan, tapi jangan lupa. Allah bagi kelebihan itu sebagai nikmat kepada dia. Janganlah dia mendustakan nikmat yang Tuhan bagi kepada dia. Firman Allah, "Rabbul Mashriqain wa Rabbul Maghribain." Tuhan dua masyrik, yakni dua timur dan Tuhan dua maghrib, yakni Dua barat Yang ni waktu sejuk Dan masyrib waktu panai Demikianlah juga Maghrib waktu sejuk Dan maghrib waktu panai Kadang-kadang sebelah timur sejuk Kadang-kadang sebelah timur panai Kadang-kadang sebelah barat sejuk Kadang-kadang sebelah barat panai Kau Tentang apa fenomena jenis di Australia hari ni Kepanasan yang melampau Australia hari ini Kena apa Kawasan apa Sydney ke apa lah kau tak mana kepanasan yang melampau tempatkan habis segala benda di malaysia ada juga majalah kira tunjuk baru ni api misteri dekat <tuk tuk> ni apa benda baru wala bida ha boleh tak boleh benda apa iaitu api misteri duk tidak ke belikat menyala api dah kentolah menyala duk, menyala. duk menyala itu api misteri di australia hari ni kepanasan yang melampau 50 berubah 50 darjah kepanasan dia hari ni teman-teman beli hidup 50 darjah ni kita hari ni di Malaysia ni 28 28 kita hari ni 28 tu pun duduk dalam rumah buang baju si dia cek 28 sekali ganda tu Australia kena hari ni sekali ganda kita panas hari ni, ni hari ni buka air pancuk pun suam ni yang kita 28 29 kadang-kadang 30 kita di Malaysia ni 28 29 kadang-kadang 30 orang pergi bekah buat haji pernah kena panas ni tinggi-tinggi pun naik sampai 35 36 begitu Australia kena 50 darjah celsius 50 darjah celsius terbakar hutan terbakar dia handuk sampai rumah terbakar kaita terbakar berita semalam tu tak dan nak pergi lari keluar rumah nak start kaita nak lari pun tak dan bagaimana apa Panas yang melampau Allah subhanahu wa ta'ala yang jadikan Masyriq Allah yang Menjadikan Malaribain Allah yang menjadikan dua timur Allah yang menjadikan dua barat Maksud dua atau apa dia? Kadang-kadang timur sejuk, kadang-kadang timur Jadi panas, kadang-kadang Barat sejuk, kadang-kadang Barat akan jadi panas Allah yang mentakdirkan fenomena ni berlaku Maka Allah beritahu dalam ayat ni. ada Ad, Ni'mat mana lagi yang hampa nak dustakan? Aku bagi dekat hampa ni, duduk dalam cuaca yang selesa macam ni, tak mau nak syukur lagi ke? Tak bersyukurkan dengan ni'mat cuaca selesa ni. Kalau aku buat main dekat hampa, kepanasan macam yang Australia kena tu, boleh kehampat tahan. Itu maksudnya. Eh, kata Tuhan boleh buat api di Australia panas macam tu Dia juga boleh buat mai panas tu dekat kita sini Boleh Tak mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah tak buat mai bala tu dekat kita Syukur banyak-banyak Namun manusia masih tak bersyukur Maka tu sebab Allah tanya <tuk> Maka ni Ahmad Tuhan yang mana lagi yang kamu nak dustakan sambung dia marajal bahrain yartaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Lepas Allah Subhanahu wa taala akan dua laut itu iaitu ayat tawar dan ayat masin bertemu kedua ayat Air yang ada di dunia ni, dia ada ayat tawar, dia ada ayat masin. Tentu heranlah tuan-tuan. Asyik ayat ini dari mana? Hujan. Hujan turun kan, tawar. Dia jatuh dalam laut, dia jadi matil Dia jatuh dalam tasik, dia jadi tawang Dia jatuh dalam sungai, dia jadi tawang Heran Hujan duk turun punya banyak, punya banyak, punya banyak Katalah asyik-asyik ayah laut masin Dengan hujan duk turun sebanyak tahun ni Berapa banyak, sebab dia tak jadi tawang Dia duduk masin situlah Heran eh, Allah SWT ta Takhtir benda macam tu bagi jadi Orang tak boleh buat apa tak apa lagi, cuma kita baca. Dia kata Allah lepas kedua-dua sumber ayat ni. Ayat laut dengan ayat tawak ni, Allah lepas bagi mengalir. Laut bagi berjalan, sungai bagi berjalan, Allah lepas bagi berjalan. Bertemu keduanya. Di mana dia bertemu? Di kuala seketak. <tuk> eh, apa? Mi udang banjir Surah bawa TV bawah ni Kenapa juga tengok ni Kuat cerita makcik tak lah ha? Mi udang banjir Kuala sepetang kan? bertemu ayah ni, ni, ni Ayat sawah dengan ayah makcik ni Bertemu di kuala Dia kata Bertemu keduanya Antara keduanya Dinding Daripada kudrat Allah Contoh tengok ala ayat tadi ni Bainahuma Barzahul Barzah Contoh pernah hmm. dengar Perkataan barzah Di mana kita dengar Alam barzak. Apa yang orang panggil kukong tu alam barzak? Apa yang panggil kukong tu orang panggil alam barzak? Apa yang panggil? Maksudnya itu maksud dia apa? Dinding. Kita duduk di atas bumi. Sahabat kita, adik-adik kita yang mati, mati dalam kukong. Lima kaki, setengah enam kaki aja dalam dia. Tetapi antara dia dengan kita ada barzak. Ada dinding. Apa hak kita ada bahas ke dunia dia tak tahu dah lepas mati dia. Apa yang jadi kat dia dalam kubur kita tak tahu dah kita duk dia tajik ni. Dipisahkan lima kaki enam kaki aja tetapi barzakh. Allah letak satu dinding yang menutup kita daripada tahu cerita dia, tutup dia daripada tahu hal kita. Maka dengan itu ternapi segala cerita-cerita kawal yang kata malam Jumaat orang mati duduk balik main du'at di halam rumah itu kuat ke niat rapi <laughs> betul-betul tak balik dah dia duduk dalam kubur tu lah. tak balik dah dia ni dalam hadis cerita apa orang mati minta dekat Tuhan fa'arji'u ila ahli dalam hadis cerita Orang mati ni minta Minta dekat malaikat hadumai soal dia ni Minta suruh malaikat minta dekat Tuhan Bagi pihak dia ila ahli Boleh tak saya nak balik Tak nak tengok keluarga di rumah Malaikat kata apa Nam kanamil arus ah, Tidak Macam mana pengantin tidak Ang cerita nak balik ni semua tak ada arah. Tempat hang di sini Tunggu sampai kiamat di sini macam mana boleh buat cerita. Depa ustaz ni nak dia betul Ustaz? kat malam ni depa ni tu balik mai rumah kita. Kita je siapa balik? Daklah ni adik-adik adik Ahmad mati ni depa tu balik betul ke? Kalau depa balik saya pun lari. Tak kena. Sebab tak boleh balik. Tak boleh balik. Ni tu buat cerita kita balik ni? Tak baliklah. Habis dah cerita dia. Pasal apa? Baru lah. Allah sudah letak satu dinding. Ayat yang kita baca dia kata marjal bahrain ialtaqiyan bainahuma barzakh bainahuma di antara dua ayat tauh ayat mati ni barzakhun la yabghiyan dia kata di antara keduanya di antara ayat tauh ayat mati tu dinding daripada kudrat Allah subhanahu wa ta'ala tak nampak apa satu dinding batu tak nampak apa satu dinding kaca tak nampak apa tetapi Allah letak satu dinding Dinding itu terbentuk dengan kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya cerita dulu ada satu sahabat kita. Dia duduk mengaji UTM. UTM ini ada satu kuasa apa dia panggil? Sain Samudera apa? Ada satu. Sain Samudera. Dia buat kajian. Apa nama berdasarkan ayat. Ayat Quran yang menceritakan tentang. Tentang apa. barzah di antara ayat masyid dengan ayat tawak dia buat kajian tu untuk untuk apa thesis bachelor dia di jalan pertama dia dia guna apa nama apa dia panggil tu anak test ke mati layak tu PH PH paper dia guna PH paper ni p test. dia main jumpa dia dia kata ya Allah Ustaz dia tunjuk isi tak dia nombor tak setiap hari masa tu dia tunjuk kajian dia dia tunjuk semua finding, dapatan yang dia dapat daripada kajian yang dia buat subhanallah Ustaz dia kata ayah pucat ustaz bila buat ni dia naik pau oh, genjak sikit-sikit sikit tu guna ph paper dia tu dia dapat satu line ustaz dia kata di Kuala ni kita dapat satu line antara air masin air tawar satu line ustaz test test test test neutral di kawasan tu gas kau dengan tangan tak ada satu dinding tak ada penapis tak ada apa pun dia kata tapi seolah-olah wujud satu barzah satu garisan yang memisahkan masin dan dan tawar kita tak tahu apa? Turun-turun pun tak tahu apa? Bagi kita tak bawa Pihak-pihak Tapi kan Orang yang mengaji Ni dia paket Dia paket bawa tu Tujuh Tujuh wujud. Rumpah-rumpahnya Orang Yang Allah sebut dalam Quran ni Tepat-tepat Jadi Allah sebut dalam ayat ni Bainahumma barzakh Di antara ayat matin, ayat tawaf itu ada barzah Ada satu dinding La yabryan Yang siapa melampaui keduanya akan dinding itu Ayat matin tak pernah ceroboh masuk kawasan ayat Tawaf, ayat tawaf tak ceroboh masuk kawasan ayat Ayat matin Maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia ayat pun takat perintah Allah Dia nak abang yang tuan ni ayat ni taat perintah Allah Allah dah bagi tahu dah kata hang aku jadikan ayat masin hang aku jadikan ayat tawang antara hampa aku ubuh satu barzah Allah kata lupu tu ayat masin taat dia tak masuk dekat kawasan ayat tawang ayat tawang taat dia tak masuk kawasan ayat masin Allah sebut pula dalam ayat ni la yabriyan tidak ada satu melampaui atas yang satu lagi Tuan-tuan, orang yang mengaji bidang ni Dia bila dengar ayat ni Dengar ayat dia pulang mampus Ni kawahat mengaji bidang ni Dia dengar ayat ni, ayat dia pulang mampus Kebesaran Allah tu Dia boleh rasa Kebesaran Allah tu, dia boleh rasa Muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah sekiranya, cuba kita tengok Tak cukup dengan tu Dia sambung lagi dia kata, yang ni tiada bercampur dan tiada langgar hukum Allah. Yang ni yang tiada beri bercampur itu. Hukum Allah, Allah tak bagi. La tak boleh yang langgar sana, aku langgar sini. Maka ayam taat kepada perintah Allah. Manakala dikorek telaga di tepi ayam masin. Didapati ayam tawak pada telaga itu. Tapi ya. buat kajian dia. Tanah laut, pantai, naik ke pantai korek buat satu telaga. Ambil PH paper Petih PH ni letak Dalam ayah pelaga tu Ayah dia tawang tu kan? Ayah dia tawang Nampak luk Korek tangan Dia jadi tawang tuan-tuan Perti apa? Perti itu Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Ayah pun taat kepada perintah Allah Dan ini suatu Tiada bertutur Dan tiada Pendapatannya Betapa segala yang berakal Sanggup langgar hukum Allah Ayah pun taat kepada perintah Allah tak ada akai pun ayam ni Allah tak bagi akai dekat dia manusia Allah bagi akai untuk fikir manusia sanggup langgar kaitan Allah apalah manusia ni begitu baik firman Allah ayi maka dengan apa ni'mat Tuhan kedua kamu yang kedua kamu dustakan macam tu juga Tuhan tanya awal lah hampa ni ni'mat apa lagi yang Tuhan bagi yang hampa tak puas hati yang hampa masih nak mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala firman Allah ya keruju minhum al-luluk wal-marjan kedua daripada keduanya, iaitu luluk dan marjan, luluk marjan ni permata Yang ni daripada ayam masin yang jadi daripada titik hujan yang pada mulanya awak itu, seperti mana keluarganya anak laki-laki daripada perempuan, yang ni daripada perempuan yang jadi daripada ayah mani laki-laki itu dia. Allah Subhanahu wa taala keluarkan daripada laut Allah keluarkan permata. Apa panggil? Uh, per mutiara. Mutiara jumpa dalam laut. Lagi dalam laut, lagi mahal mutiara tu. Kualiti mutiara tu, lagi dalam laut, lagi tinggi kualiti mutiara itu dan lagi mahal harga dia. Allah buat benda ni, dia ada dalam laut. Macam mana Allah boleh buat daripada laut tu boleh keluar mutiara? Macam itulah Allah boleh buat daripada manusia ni. Daripada manusia perempuan beranak-keluar anak laki-laki. Macam mana Allah boleh gali keluar daripada laut tu segala macam khazanah? Macam itulah Allah boleh bagi keluar daripada manusia ni. Macam-macam anugerah. Perempuan beranak-keluar anak laki-laki Allah subhanahu wa ta'ala taha al mahquasa fabi ayi ala'i rabbikuma maka nikmat tuhan yang mana lagi yang kamu nak dustakan tunan tengok, tengok tuhan dia habang satu dia suruh kita ingat dia habang satu dia suruh kita ingat jumlah-jumlah berapa kali tuhan kata fabi ayi ala'i rabbikuma tukadziban berapa kali 30 satu kali 31 bang 31 kali Allah ulam fabi ayi ala'i rabbikuma tukadziban yang bagi hak mana lagi hangpa tak kuati Tuhan tanya 31 kali dalam ayat surah ar-rahman saja Firman Allah wallahu jawari al fil bahri a'lam dan baginya yang bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu segala perahu kapai diperbuat pada dalam laut. yaitu kapai seperti bukit besar dan bukit tinggi. Kapai-kapai hadut jalan dalam laut ni pun bergerak atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. sebab kita baca apa nama sebelum kita mula perjalanan. Kita baca doa perjalanan. Subhanallah zi saharalana hadha wama kunna lahu muqrini wa inna ila rabbik la munqalibun kan maksud dia Allah subhanahuwataala takbar lana hada maha tinggi Allah Tuhan yang menundukkan kendaraan ini kita naik kereta Allah tundukkan kereta tu ikut mengau kita kita mempunyai kanan, dia ikut kita. Kita mempunyai kiri, dia ikut kita. Kita nak berhenti, dia ikut kita. Maha suci Allah, Tuhan yang menundukkan kenderaan ini kepada kehendak kita. Jadi apa? Kalau kita tak baca doa tu, kalau Allah tidak tundukkan dia ikut kehendak kita, macam-macam jadi Tuhan. Kita duduk jalan balik ni, elok-elok, tak tahu dia jemarang pergi balik sana. Dia tak tunduk perintah kita. Kita mau dia jalan balik kiri. Pasal Malaysia kita jalan balik kiri. Kita mau dia jalan balik kiri. Tak ada pasir -pasir. tak pasal Tak Satu dia pergi masuk laluan orang balik kanan. Ring on dengan kereta yang mai daripada arah depan. Masih lima beranak dalam kereta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi amalan dia, menjadi amalan dia. Nabi naik duk aja atas kenderaan subhanallazi saqara lana 'adza wa ma kunna lahu mukrimin baca doa tu akhir doa tu Nabi tengok ke langit Nabi senyum itu sunnah Nabi alaihi wasallam. sehingga kena Ali bin Abi Talib apabila dia naik kenderaan dia pijak ayat kaki naik duduk dia baca doa ni habis baca dia tengok naik ke langit dia senyum orang tanya dia ya Ali apa paksa yang tengok naik ke langit senyum senyum apa dia kata kerana aku tengok Nabi buat macam tu dia kata Aku tengok Nabi bukan sekali, bukan dua kali Tiap-tiap kali Nabi baca doa Habis Nabi tengok langit, Nabi senyum Aku ikut, cakap-cakap Duk tanya orang senyum Dapat, apa? Nabi buat lagu tu, Nabi senyum, senyum Eh kita ni banyak cerita dia tanya dia senyumkan tak apa adanya kenapa dia apa senyumkan tak apa nabi tengok ke langit nabi senyum dan perbuatan nabi tengok langit dan senyum selepas baca doa perjalanan ini direkod boleh hadis nabi direkod boleh hadis nabi secara terang muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah idea. Baik, maka Allah sebut dalam ayat ni apa dia? Walahul jawarin munshaat fil bahri kal Dan bagi Allah segala pau segala kapal yang diperbuat pada dalam laut itu, besarnya pau dan kapal ini seperti bukit besar dan tinggi. Macam-macam kapal diada dalam laut itu bergerak dengan izin Allah subhanahu wa kalau Allah tak izin kapal tu boleh jadi macam-macam Tak apa dia pasal dia jadi Titanic Garam Ada satu orang macam ini mereka kata Cerita pasal Titanic saja Cerita tu kapal Titanic Sampai orang buat film Cerita pasal dia ni kapal Titanic ni Berapa lama mata ni Berapa ramai pekerja yang terlibat dalam Nak membina kapal Titanic ni Mesin yang ada engine Dia apa semua engine, dia, ramai, dia operate kapal tu Tengok kuk kiri, kuk kanan, kuk atas, kuk bawah. Cerita hebatnya kapal Titanic ni. Tetapi apa jadi dengan kapal Titanic ni? Karam. Dengan kehendak Allah SWT. Hanya jangan kita ingat kita dah buat satu ciptaan hebat. Benda ni tak akan ada failure. Jangan ingat macam tu. Benda ni aku dah habis, -habis banyak. Aku dah panggil orang paling cerdik. Mai buat. Benda ni tak akan jadi masalah. Jangan ingat macam tu. Kalau Allah nak bagi masalah kat dia, dia akan kena masalah muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian lagi sekali tuhan gadah fa bi ai ala'i rabbikuma tukdziban maka dengan nikmat tuhan yang mana lagi yang kamu nak dustakan firman allah kullu ma'adiha fa oh. pendek aja yani tapi cukup-cukup huh? boleh ambil pengajaran besar apa dia kullu 'alaiha fa maksud dia apa maka tiap-tiap tiap mereka yang atasnya yang ni yang ada atas bumi ni fan akan binasa sekalian, akan binasa sekaliannya daripada manusia dan jin dan menantang dan semuanya akan binasa sekalian ketika tangkakala yang pertama ditiupkan. So dia, rentah jaya ni. Allah kata apa? <tuh> Kullu man alaiha fan. Setiap benda yang ada di atas bumi ni fan. Yang melaju Melayu kata panah. Panah tu daripada bahasa Arab pula. Fan. for nun. Nak baca fanah. Fanin. Fan maksud dia binasa. Kita banyak dalam bahasa Arab. Kita kata kita, kita hidup di alam panah. Alam panah. Panah. Pana, pan, fan. Maksudnya binasa. Kan? Kita kata dif dif jemputan. baik Dan bahasa Arabnya baik. Kita pergi Mekah. Kita jadi baif rahman ramai dia jadi buyuh perahna tetamu maksud dia dis dis mengambil tempat tetamu ambil tempat batara kulluman alaiha fan semua makhluk yang ada di atas muka bumi ni tak kira manusia tak kira jin tak kira menatang tak kira apa semuanya fan semuanya akan binasa Firman Allah, "Wa yaqaa, Rabbika zul jadal wal ikram." Dan yang tinggal kekal hanyalah zat Tuhan engkau, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan sahaja yang tidak binasa. Allah sahaja yang tak binasa. Sehingga kan malaikul maut. Malaikat mampu mati. Dia dok saja cabut nyawa orang. Dia tak tahu orang sakit. Dia kena boleh tahu sakit mau banyak mati ni. Macam doktor gigi lah. Ya? Doktor gigi. Duduk cabut gigi orang. Dia honggang sampai kepala goncang sampai lakuk tu. So. kau orang ni dua orang oh, oh, dia kata Allah sakit, pun sakit. Maksudnya dia tak kena cabut gigi lagi. Tak lagi main doktor lain pula nak cabut gigi dah dia. Dia senang oh, ya, dengan doktor-doktor tu sekali. Sakit orangnya oh, cabut gigi. Kalau cabut gigi sakit, cabut nyawa laki sakit. Hatta malaikat yang kerja cabut nyawa pun. Sanh bina sareh yang kekal ni apa dia quran kata wa yubqa rabbika dzul wal ikram dan yang tinggal kekal itu hanyalah zat allah tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan sahaja fabi ayi ala'i rabbikuma <tuh> tukazziban maka dengan apa nikmat lagi yang kamu nak dusta <tuh> ada seorang tak mel kat saya saya tengok tadi uh, profesor dr yusuf al-qarabawi dia uzuklah lah ni. Contoh selalu dengar yang eh, nama dia. Yusuf Qardawi, Yusuf Qardawi dan Profesor Dr. Yusuf Al-Qarabawi. Dia bagi ucapan bahawa ni. Hati dia lah ni, dia kata ingat satu saja. Dia ingin ke Filastin dengan kursi roda dia. Dan dia ingin tembak Israel. Dia kata. Dan dia tak kisah kalau Israel bom dia berkecah pun. Kerana dia nak cari syahid di sana. Yusuf Al-Kharabawi Itu orang dua macam wheelchair dia tak ni Semangat jihad dia macam mana Dia ni hujung-hujung umur ni dia Dia ingat satu ni lah dia kata Kalau boleh dia kata dia nak pergi ke Dia nak pergi ke tempat bergolak tu lah ni Dia nak tembak Hak mana boleh tembak dia nak tembak Dan dia rela kena bawa kerana itu syahid Profesor Dr. Yusuf Al-Kharabawi Ari di kalangan ulama Sunni, ulama uh, Sunnah dialah menjadi rojokkan seluruh dunia pada hari ini. Nah, Muslimin dan Muslimah yang di rahmati Allah subhanahuwataala. Fabi ayi al <t> iradikumatu <running out> ha, kafirah dengan nama Tuhan yang mana lagi yang kamu nak dustakan. Yaselehuh manfi sanaawati wal arq. Uhun akan dia, iaitulah Allah. oleh mereka yang ada di langit. Akan ampun daripada Allah dan mereka yang ada di bumi akan ampun daripada Allah dan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pohon dan minta mereka itu dengan lidah, dengan perkataan ataupun dengan lidah telah kuat. Allah sebut dalam ayat ni dia kata nama Allah makhluk tak kira Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu apa benda yang makhluk nak minta de dekat Tuhan ni apa dia? Dua benda, dia kata. Satu, minta ampun. Hari ni utama tu Kita ni selalu, bila doa ya, kita ingat apa? Kita ni, bila sebut doa, kita ingat apa? Kita terlupa minta ampun. Kita minta mu'ah rezeki Kita minta sehat. Kita minta panjang umur. Fak tu kita duduk nampak. Bila kata doa, minta kat Tuhan nak minta yang ni. Minta anak cerdik. Minta anak jadi pandai. Minta anak terang hati. Fak ni kita... Yang utama dalam doa ni apa dia? Minta ampun. Tutup mata sampai nak pejam mata tidur malam ni, berapa banyak dosa kita dengan Allah Subhanahuwataala. Berapa banyak dosa kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak dosa kita dengan bini, dengan anak-anak, dengan jiran, dengan kawan-rakan. Dosa kita hari-hari ni tak tahu berapa banyak. Hak tu saja kita bawa pergi mengadap Allah, bukan cukup dah. Maka yang utama bagi manusia ni apa dia? Minta ampun daripada Allah subhanahu wa ta'ala lepas tu minta lah macam-macam nak minta rezeki nak minta sihat nak minta apa pun minta. tapi minta ampun kepada Allah itu yang utama Firman Allah subhanahu wa ta'ala "Kullu yaumin huwa fi sya'nin tiap-tiap dia waktu ia yakni Allah Subhanahu wa taala pada kerjaannya menzahirkan dia akan yang muwafaqah barang yang telah ditakdir pada azali yaitu daripada menghidup dan memati dan membelia dan menghina dan memberi kaya dan memberi kaza ataupun dan menerima doa dan men, dan kurnia akan permintaan manusia dan lainnya itu dia dalam Al-Qur'an Tuhan kataba kullu yawm huwa fi sha' Allah kata tiap-tiap hari Allah subhanahu wa ta'ala Fisya'nin Busy Fisya'nin ni maksudnya sibuk Allah subhanahu wa ta'ala hari-hari sibuk maksudnya Maksud dia apa? Yang kata Allah hari-hari sibuk ni Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala tuhan Banyak kerja Apa dia kerja yang Allah buat Yang orang lain tak rin buat Apa dia kerja yang Allah buat? Mencipta Itu kuasa Allah Allah cipta manusia. Tiada satu benda boleh cipta manusia dalam dunia ni. Klon manusia tu bukan cipta manusia. Mencipta ni maksudnya daripada takda. buat bagi ada. Itu cipta. Allah sibuk dengan mencipta. Allah sibuk dengan menghidupkan manusia. Allah sibuk dengan mematikan manusia. Setiap hari orang mati banyak mana. Sahabat Zainal pergi umrah. Setahun dia, dia kata ni ustaz nak pi umrah ni kena belajar dulu. Dia kata apa pun benda yang tak belajar semua benda kena belajar. Anak ha, makan nasi pun kena belajar. Tak ada hang ha, pi serondeng hidung nasi ha, macam mana kena belajar, tangan mana nak pegang, nak ambil makanan hak mana dulu, semua kena belajar. Kalau kita nak jadi manusia, kalau kita nak beradab, kita kena belajar. Apatah lagi nak pi umrah, apatah lagi nak pi haji, lebih lagi kita kena belajar oh dia kata tapi kena kursus lah dia lah dia kata belajar ni tak kira lah nak kursus ke, nak belajar depan dengan guru ke, nak belajar apa dalam kuliah pengajian kah. tak kira lah yang penting kena belajar tak tahu kan tak tahu kan tak faham saya kata tak faham saya dibagi satu nota ringkas yang balik baca dulu tak faham jumpa saya kita sembang balik baca dulu dengan tak tahu apa main kosong jenuh lah balik baca dulu tak mana tak faham main tanda tiap, tiap tempat mana tak faham baru kita bincang okey lah. jadi macam tu duduk bincang cerita hari okey hmm. dia kata faham suruh so, dia cerita balik okey saya tanya satu lagi saya kata satu pergi Mekah pergi Madinah ni tiap, -tiap hari ada semayang-mayat ambil sahaja semayang-mayat tak jalan Bisa tengoklah lah orang semayang-mayang bisa, <laughs> bisa tengok dah Bisa semayang dah Semayang-mayang besakah Tak besok lah Tau ke semayang-mayang macam mana Tak tahu tak tahu dapat kena kursus semayang-mayang nak tu tu lagi pula Nah abang kat dia Tuan-tuan tak tahu Duit ada nak pergi. Boleh lah pergi Duit ada boleh pergi Orang pergi berbalik balap Kita jangan tak tahu berapa pergi ni kita berbalik balap kan okay, susah tu kan? kita tawaf tak paham cukup lah kan? kita balik kita tak tahlut pergi buat umrah yang kata umrah ni tenang saja sampai sana tawaf 7 pusingan lepas tu sa'i 7 kali ulang-alik lepas tu potong umut habislah itu dia umrah tapi kalau tak tahu dia boleh jadi pasal Tawaf 7 pusingan tu pergi jadi selek Dua pusing ni kawan panggil balik yang sekali kawan baru semua lari meratah lah. Apa cuma pusingan itu tak apa. Dia tawang enam pusingan dia betul hak satu tak apa. Tawar yang kata tawang tu tujuh pusingan. Tu baru panggil satu tawang Bukan satu pusingan tu tawang dah. Tujuh kali pusing tu baru panggil satu tawang Tak complete tujuh tak panggil satu tawang Habis dah nak balik dah dibuat umrah lagi sekali. Tawang-tawang tengok jadi selek macam ni. Tawang dia tak sah. Dia pindah air. Pertama pun tak tahalul. Seperti apa? Tawang tak tahal. Aku balik main dengan tak tahalul. Maka tak halal bagi dia buat benda-benda yang dilarang. Sebab dia mati dalam lagi haram. Dia balik main mati dalam lagi haram. Macam mana dia nak bersama dengan isteri dia? Jadi ini bukan benda ringan. Bukan benda sebab ada duit boleh pergi. Ada duit dan kena letih. Baru boleh pergi. Saya oh. kata-kata butuh tak kopi ini kadang-kadang. <laughs> bukan kata tuan-tuan pergi. Nak kena belajar. Nak kena belajar. Oh dia tu cara senang untuk pergi. Tak bayar payah dah habis. Tak payah pun. Kalau belajar jadi tak payah. Bila tak belajar tu yang payah. Kan? Nah. Okey, lah tadi dah saudara jaga lah Benda-benda ni okey. Semayang Semayang ni tu nak kajak lah Kalau nak semayang semayang Tak maupun tak apa Tak ada matalah apa Tapi dah ada di sana semayang lah Semayang lah itulah time nak belajar pun Kita duduk di sini Kita pergi umrah Kita pergi haji Kita semayang tiap-tiap waktu di masjid Kita balik main sini Kita tak boleh nak semayang masjid tiap-tiap waktu apa-apa Kita pi sana Kita tak ada kerja apa Ingat nak semayang macam kita balik mai sini peja kita senarai panjang doklah nak kena buat kalau kita dan dapat lima waktu berjamah tu cukup baik tapi kalau kita tak dan bukanlah sana tak salah cuma itu kelemahan kita itu kelemahan kita. Pada siapa? kita duduk sini. Kita nak kena kerja. Kita nak kena cari makan. Tak bolehlah. Pidu kata. Kita pergi sana. Kita semayang lima waktu di masjid. Pada siapa balik sini tak boleh buat? Tak boleh kata begitu. Padahal di sini kita kerja banyak. Kalau dan dapat lima waktu jemaah. Alhamdulillah. Itu cukup baik. Tapi kalau cadang Itu kelemahan kita Kita sentiasa nak perbaiki kelemahan kita Tapi tak boleh blame orang yang tak semayang jemaah lima waktu Yang penting dia semayang Itu yang penting Yang rukun, yang mesti, yang fardu, kacah dia ni semayang Semayang jemaah itu ekstra Kalau dia buat dia dapat lebih pahala Macam tu Pergi sana, lah, kita tak ingat apa Kita kerja apa, semua kita tinggal lah Kita pergi sana, ingat satu ya Apa dia? Nama ibadat ingat kita nak buat ibadat jadi senanglah tak masuk waktu 10 minit ni kita dah pergi lah kita tak nak kerja apa kita nak pergi nak buat ibadat jadi senang kita tak buat apa pun janganlah lepas peluang yang kita dapat senang untuk berbuat ibadat ni buat semaksimum mungkin baca Quran bagi banyak buat semua benda-benda yang kita tak ada nak buat di sini pergi di sana buat cipu-cikup sebabnya apa itu untuk kita di hari akhirat esok Nah Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sibuk Siapa kata Allah sibuk? Allah kata dalam Quran Kula yaumin huwa fisa'nin Allah kata dia tiap-tiap hari Dia dalam sibuk Kerja Allah apa dia? Mencipta, menghidupkan manusia, mematikan manusia hari-hari Duk di Mekah, duk di Madinah Hari-hari ada orang mati pada apa? Adakah dia bumi penyakit Maka hari-hari orang mati Tak, macam ramai dia ada jalan Maka ramai dah mati Macam zaman awal-awal dulu Macam proton saga mula keluar Oh orang pakat duk cerita Mereka kata proton tak boleh pakai Banyak aksiden ku jalan Aksiden banyak atas jalan Proton ni macam ramai orang pakai proton Bila ramai orang pakai proton, ramai lah Banyak lah kita proton aksiden Mereka kita ketahuam kalau nak pakai pakai Ferrari, Ferrari tak pernah jumpa accident. Memang tak jumpa lah dalam satu parit pun tak ada sebilik pun Ferrari. Jadi nak accident macam mana? Kadang-kadang <laughs> ada -kadang, kadang -kadang, orang cakap pun kita pakai Ferrari, juga dia pakai. Jangan bagi lah logik bagi benda sama lagi. Bukan kadang-kadang tu dia accident pada dia banyak. Ya Allah. Hah? Soin. Hmm. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala hari-hari dia bagi mati makhluk dia bapa-bapa banyak Mekah Madinah setiap hari-hari ada kawasan tak haram ni dok di masjid haram dok di masjid Nabawi Allahu ala al-atif li rahimahumullah dia kata siapa mati Ustaz dia kata atif budak-budak budak lelaki ah okey dia tak tahu asalatu As alal mar'ah sebab mesti dah umbat mayat umbat oh ok ada yang tanya pula saya letak tadam dekat dia tak tahu mesti itu laki-laki umbat dia nak niat je mana nah. nak niat laki-laki kan nak niat umbat kan nak niat apa nah, niat apa pun tak boleh lah kata niat kata mayang mayat sudah tak mayang kat ceng mayang ni laki, bulaki, kalau laki boleh laki kalau umbat pun umbat lah okay? tak apa kata begitu tak apa lah buat jenazah tak kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah lagi kita ketahan dengar sedikit Dia sebut rojul lelaki-lelaki Dia sebut marah perempuan Dia sebut aktif muda Tiga ni dah ingat Dia sebut lagi pada tiga ni yang balik Kalau dia tak ada Dia ada tiga ni dah Lelaki-lelaki perempuan dan muda Kan ah Kalau ramai dia sebut ramai lah Dia sebut dalam bentuk jama' lah Dia sebut dalam bentuk jama' kan Tak pahalah lebih Pohong puji je kan Haa Lelaki-laki pada laki Kumpulan dan muda-mudahan Oh okey okey dia duk ketar nampak ketar nak pergi umrah ni diri takut pula. Tegas. Saya pun sendiri ini rahmat Allah. Allah bagi hidung, Allah bagi mati. Allah yang berhak, Allah, Allah bagi rezeki. Rezeki Allah bagi. Bukan kita. Kita ni bukan kita. Jangan kita kata saya yang bagi rezeki dekat anak bini saya. Ah, ah, ah. Allah yang bagi rezeki. Allah boleh bagi, Allah boleh tahan tak bagi. Allah subhanahu wa ta'ala pegang kuasa memberi ruti ni Allah pegang secara mutlak Mutlak dia pegang Dia tak ada Apa nama Orang kata-kata Kuasa memberi ruti ni kepada lain Melainkan dia yang pegang Kuasa memberi ruti Nah, baik. Jadi Allah beritahu apa? Dialah sibuk. Hari-hari dia sibuk. Tidak cukup dengan mencipta, menghidup, memati, memelihara, memberi rezeki. Tidak cukup dengan itu. Allah juga sibuk dengan mendengar doa hamba-Nya. Nih, doa kita ni Allah dengar. Tengah bayang ni satu surau ramai pada ni, ni banyak ramai doa dah. Allah dengar tiap-tiap seorang. Tiap-tiap seorang punya doa Allah dengar. Jangan kita ingat ni kita ada minta ni Allah tak dengar. Oh, Allah dengar doa yang kita minta ni. Allah dengar. Allah sibuk dengan mendengar doa. Dan Allah sibuk memberi pengampunan dosa. Allah sibuk dengan urusan-urusan yang macam ni. Dan sibuk Allah ni disebut di dalam ayat yang kita baca tadi. Kemudian, kemudian. Maka ni'mat Tuhan yang mana lagi yang kamu nak dustakan permahwah sanafru lakum ayyuhas saqalan lagi aku kat bagi hisap kamu sahaja hai manusia dan jin satu hari kiamat maksud dia sanafru lakum ayyuhas maksudnya Allah Subhanahu kata kami akan sanafru ni maksudnya kami akan apa nak kata observe observe, observe ni agak ada apa kami akan observe kamu kami, kami akan perhati kamu Wahai jin dan manusia Allah jadikan kita ni Allah bagi tahu apa tanggungjawab kita Dia observe kita Dia perhati kita Observe, perhati ni bukan tengok biasa Observe ni maksudnya dia perhati habis Itu observe Allah tengok kita ni daripada pagi Kita celek mata tu kita kata apa Itu pun Allah tengok Tonton celik-celik mata pagi itu kata abah. Alhamdulillahillazi ahyaana ba'dama amaatana wa ilaihin nusho. Record. Dia ni mu'min di sisi Allah. Pasal apa? Pasal Nabi SAW alaihi wasallam ajjar, siapa-apa pun bila celik mata pagi, itu dia kena ucap. Alhamdulillahillazi ahyaana. Maha suci Allah, Tuhan yang menghidupkan kami ini ba'da ma selepas dia bagi mati kami tadi tinduk untuk kira mati wa ilaihin nusho dan kafadanyalah kami nak berhimpun nak kembali balik isu ni sebut yang tu makna dia dia ni tidur beriman celik sebaik mata Allah amulah dia ingat Allah yang mula mula dia ingat maka itu pun diperhatikan oleh Allah dan ada pahala di sisi Allah betul kita Ayuh ini yang maksud ayat yang katakan tadafurulakum ayyuhatfakalah kami akan perhati kamu semua wahai jin dan manusia Allah tak lepas kita buat benda sampai Allah tak tahu dok apa yang kita buat diperhatikan. Sudi ayi ada irabbi kuma maka dengan apa nafkah Tuhan yang kamu nak dustakan. Firman Allah ya masyaril ma jin wal ilm sedustahatur al tanqudu min aqtaris samawati wal ard fa tanqudu la tanquduna illa bisultan wahid qalat jidan manusia jika kamu kuasa bahawa kamu keluar daripada segala pihak langit dan bumi untuk nak lari daripada mati maka keluarlah kamu daripada mana-mana tempat sekalipun tetapi pasti kamu dapat akan mati itu juga Tuhan kata Tuhan kata, wahai si, wahai manusia kalau hampa rasa hampa ada jalan untuk nak lari daripada mati pilih lari, Tuhan kata pilih lari, cuma Tuhan kata aku nak beritahu satu hampa lari macam mana pun, hampa jumpa mati Tuhan kata macam tu pasal apa? pasal Tuhan dia cipta kita, dia buat kita dia tahu kita ni mahu kita mau hidup, kita tak mau mati Maka Tuhan bagi tahu balik dekat kita ni Wahai manusia Kalau kamu masak Kamu boleh cari satu jalan Untuk nak lari daripada mati Silakan Tuhan kata <coughs> Kalau hamba tahu ada satu pagar bojok Di mana-mana Boleh keluar pagah Tuhan berselamat daripada mati Tafabal Tuhan kata Cuma aku nak bagi tahu satu Apa dia Apa jumpa mati juga Lagi pelik bila jalan cari lagi cepat mati Dekat dalam ayat lain tuhan kata wa lafi burujin mushayyad wa walaupun kamu duduk di dalam satu buruj di dalam satu peti besi mushayyadah yang kemas kamu mati tuhan kata kot-kotlah boleh pin bertebah satu peti yang apa tertutup rapat-rapat kira malaikat mau cari tak jumpa mati lagi awal apa oh, yang malaikat pun duduk langsung juga malaikat duduk dalam tu dia masuk masuklah alhamdulillah, alhamdulillah mati dalam tu Tuhan kata apa? Hang tak boleh lari daripada kematian itu. Maka tiada boleh kamu keluar daripada langit, daripada bumi. Melainkan dengan cukup ada kekuatan. Tiada kekuatan bagi kamu. Tuhan kata-tapi hang tak ada kekuatan. Jangan ingat hang ada satu kuat yang boleh lari daripada mati. Sebab hang tak ada kuat tu. Maka kekuatan itu bagi Allah semacam-macam. Ha, dia kata suara. La haula wa la quwaka illa billah. Tak ada daya upaya kita ni Melainkan kekuatan daripada Allah Tak ada. Kita tak kuat dengan Kita tak kuat Yang kuatnya Allah Jadi pasal apa yang tak mau tunduk kepada kekuatan Allah Itu yang erat tu Yang tu yang Allah dah kata Ham dah tahulah Tuhan kuat Ham dah tahulah tak boleh lari daripada hukum mati Macam mana ni hadut pantah juga Tuhan Kenapa lah tak mau bersyukur dengan ni'mat yang Tuhan bagi? Maka wajib kamu sembah Allah. Dan jangan kamu sembah lain daripada Allah. فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانَ Maka dengan apa ni'mat Tuhan kedua kamu itu yang kamu dustakan? Firman Allah, يُرَسَلُ عَلَيْكُمَ شُوَاظٌ مِنَّهِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَلْتَصِرَانِ Maka dilepah acah kedua kamu itu akan menyala dari, daripada api dan nuhas. Nuhas ni maksudnya tembaga cahaya. Nuhas. Nuhas tu maksudnya tembaga lembuk bagi cahaya. Yang tu dia panggil Nuhas. Ha? Baik. Dia kata maka dilepah acah kamu kedua akan menyala daripada api dan tembaga cahaya. Maka tiada dapat pertolongan kedua kamu yang menegah daripada yang demikian itu tetapi halau ia yang ni halau api itu akan kamu ke mahsyar tu dia dia hari akhirat itu Allah buat main satu api ligan kita, hamba kita ke belakang tak boleh lari-lari jumpa mahsyar tak boleh lari tak boleh lari daripada apa yang Allah tentukan. nak lari daripada mati pun tak boleh nak lari daripada kena hisap di mahsyar pun tak boleh tak boleh nama kata lari daripada Allah ni tak boleh Mesti jumpa Allah pun Maka di hari akhirat esok Allah boleh hantar api di orang ni yang akhirnya semua sekali berhimpun di mahsyar. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan apa nikmat Tuhan yang kamu dustakan? Fa idza syaqqatis sama' fa kanat <Sessizement> wardatan kaddih. Maka apabila terbuka pintu langit. Yang ni bagi membolehkan turun malaikat untuk keliling makhluk di mahsyar. Ini dia main cerita hak kita akan tengok esok ni. Esok kita akan tengok benda yang Allah sebut dalam Quran Di mana tetap? Di mahsyad Waktu du'a ada di mahsyad Tiba-tiba di langit ni dia jadi dia jadi macam bunga ros kembang Langit ni langit ni dalam dalam ayat dia kata jadi wardah Wardah bunga Bunga ros, wardah Orang dapat anak perempuan pun nama wardah Wardah ni maksudnya bunga Bunga ros tu Allah pun pahamakan di Mahsyar esok ni Langit tu dia jadi wardah Dia jadi macam bunga ros kembang Dia jadi kembang kaddihan Kembang macam tu Untuk apa? Untuk nak turun malaikat daripada langit tu Nak main kawai jaga Nak mai jadi FRU Nak mai kepung mis. Orang ada-ada di Mahsyar ni Nak kepung nak amat pergi berhimpun tempat, tempat ni maka jadi oleh warna langit itu seperti warga seperti bunga mawar merah umpamanya seperti merah kulit kambing yang diceluk dengan merah Dia kata langit itu jadi dia jadi macam bunga ros kembang di situ terlebih malaikat malaikat nak jaga kita di mahsyar itu macam mana ni benda ni Tuhan dia harap betul lagu, lagu mana sebenarnya sana kita jumpa Ni hadut dalam Bila seorang ni tak nak seorang boleh lari ni ada seorang boleh lari Lepas kita hidup dah Bila hidup kena ada lima Nak kontan tak boleh lah Kita ni kontan pun tak boleh lah Tak mau kena pijak Tak boleh kena saya Saya nak cuk Tak mau boleh Tak boleh Cerita dia siapa yang dah hidup siapa yang malam ni dengar mulia ni Semua kita jumpa di sana Semua jumpa di sana semua akan tengok yang kata langit ni dia pecah jadi banyak bunga ros keluar malekat. Semua orang akan tengok benar Yang pada masa tu semua orang, e, yang ini yang ni yang dengar surah ar rahman dulu ni, inilah cerita dia. Ini. Tapi masa tu bukan masa bertaubat. Masa tu bukan masa beramal. Masa tu masa hitam. Masa untuk nak dikira amalan yang dah pun kita buat sebelum itu. Nah, Muslimin dan Muslimah yang di Allah S.W.T. Fatiha ada iradiku macam tu kad dibal. Makanya maklum hanya yang kamu nak luluskan. Fyom Aidin, la Yusadu an dan bih, an dan wala jin. Makanya pada hari itu tidak ditanya manusia daripada dosanya dan tidak ditanya akan jin daripada dosanya. Apa maksud dia? Dia kata, Ya'ni pada hari keluar manusia daripada kubur itu, Tidak akan ditanya manusia akan dosanya. Sebaliknya, ditanya di masyarakat tempat perhimpunan ataupun ketika sisa. Maksudnya dalam tafsir Ibn Khasir. Dia kata apa? Kita di hari akhirat itu, Allah tak tanya kita. Maksudnya mulut kita dah fail. Siapa yang akan jawab kat kita pada hari itu? Anggota badan. Al-yawma nakhimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktsibun. Ni ayat yang kita baca dalam ayat ini hak sudah jadi. Al-yawm Tuhan kata pada hari ini di mahsyar ni nakhimu ala afwahihim. Kami sil mulut-mulut mereka tutup mulut tak boleh cakap apa dah tak tanya dah kita ni dan Allah tak mau dengar jawapan daripada mulut kita wa limuna aidihiin dan kami bagi bercakap segala tangan-tangan mereka Allah jadikan tangan-tangan kita ni bercakap wa arjuluhum dan menjadi saksi akan kaki-kaki mereka kamu yang sibul apa yang mereka buat dulu tangan berita apa yang mereka buat dulu kaki berita mulut kalau dia buka bohong dia seal mulut dia bagi anggota badan bercakap di depan Allah Subhanahu wa taala maka pada hari itu la yusadu 'anzamb insun wala jan manusia baik jin baik mulut tak akan bercakap bagi pada hari itu fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadzdziban maka dengan nikmat Tuhan yang mana yang kamu nak dustakan yu'raful mujrimuna bi simahum fuyakhadhu nawasi wal a'dan maka dikenai segala orang kafir dengan tanda alamat mereka itu iaitu hitam muka mereka dan biru mata mereka itu hari itu sendirinya Allah bagi nampak beza manusia ni. nampak beza manusia pada hari itu nampak dah beriman, nampak rupa dia orang yang kapiak nampak rupa dia orang yang kapiak ni macam mana? dia main di depan Allah dengan muka sebang muka tak ada cahaya bukan hitam, bukan maksud kulit dia hitam tak? muka dia sebang, tak ada cahaya Orang yang beriman, mukat terlebih cahaya. Nampak pada hari itu. Maka diambil dengan ubun-ubun dan segala kaki dirantai kepada ubun-ubun. Dan ditolak mereka itu ke dalam neraka. Pada ketika itu orang yang tak beriman dengan Allah SWT, ta Allah tambak dari perempuan dan lepaskan dan atas. Kita dengar ayat surah al haqqah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغن عني مالية هلك عني سلطانية خذوه Faguluh, sumpa Jahim aguluh, sumpa di siri zirahnya tahu zirah faslukoh, inahu kana la yuaminu bilallah alghaibin. Surah Allah alghaibin. Artinya surah al-haqoh. Di antara surah yang Nabi kata mencepat mempercepatkan bakuan. Amboi aku Nabi kata ni surah ni. Kita dibaca kembali itu ni surah al-haqqah maksud dia apa wa annama man utiya shimali Allah kata dan ada pun orang yang duduk di hari mahsyar tu tiba-tiba tangan kiri terima rekod amalannya dia habis kita esok ni kita kita contoh balik tengok oh, ustaz Hamduri ada sebelah aku tak apa tak apa aku tak tahu lagi nak jadi macam mana <laughs> Jangan duk ingat dia, tak apa, tak tahu lagi. Kita duk ada, aku tak tahu ni apa nak jadi ni, tak tahu lagi. Semua duk tunggu. Dalam hadis kata, semua duk-duk nak ke langit. Nak tengok, tak tahu apa nak main ke dia. Dan dalam duk tunggu di mahsyar duk tengok ke langit tu Tuhan kata wa man utiya kitabahu bishimali dan ada penolong yang terima rekod amalan dia selama 70 tahun selama 60 tahun dia di atas dunia ni terima dengan tangan kiri fa yaqul mulut dia terus kata dia kata apa ya laitani lam uta kitabia. dia kata ya Allah ya Tuhan engkau baiknya kalau tak bagi rekod ni dekat aku hari ni dia terbit di mulut dia. Hak nak terbit tu Tuhan habaq dah. Tak kita dalam perang. Esok ni dia jadi macam mana orang baca skrip eh. Pas kata terima dengan tangan kiri, mula sebut ya laitani lam uta kitabiy. Ya Allah, kalau nak bagi ke tangan kiri ni baik tak sah kita terlebih pun tak apa. Pasal apa? Tangan kiri menunjuk ke arah naga. Macam tu. So. Walau macam adri ma ya hisabiah daripada Allah. Kalau aku tak tahu langsung keputusan hisab aku alangkah baiknya. Ia ya ni dah kanatil qadiah daripada ya Allah yang tuhanku alangkah baiknya. Kalau mati aku dulu menjadi penutup segala galanya. Ya Allah ya Tuhan Kalau lah aku mati Itu ni Mati tu habis cerita Tak ada tak. Dalam hubung ni Muka nak ke tak ada Ni mahsyam nak bangkit balik Tak ada Syurgaan rasulah tak ada Kalau mati tu tutup semua alangkah baiknya Kalau ada ujur Nampak tu Zain Allah cerita ni Betapa menyesal Orang yang yang ni di akhirat esok ini. Fa ma'afna anni maliyah. Dia kata Ya Allah ya Tuhanku, aku tahu aku yang belut cari rezeki, opo oponya tak dapat manfaat untuk aku. Ni hati dunia ni punya cari harta sampai hak orang, hak dia, hak dia, hak dia. Besarlah yang sepatutnya ada bahagian abang, bahagian kau, bahagian adik. Ni pun dia kambuh kat dia? Kena tahu ni hadut jadi macam dunia ni macam mana Anak tipu mak kau apa dah Anak tipu mak kau Orang ni tak tahu apa Tapi ambak kat mak dia, kat pak dia, dia kata ni Saya ni apa ni, tersampun apa lah Degu-duegu ni Ayah minta geran tanah, saya bolehlah. Saya nak tukar nama saya Lepas tu saya nak pergi sandang di bank nak ambil duit Lepas tu saya bayar balik, saya tukar balik nama saya. Pemuruk Ayah ni pun dengan anak maknanya gaya nama. Hmm tak apalah. Tapi hang buat betul-betul tak ada nama orang ayah, asyik tukar nama. Boh nama dia. Lah mati dia orang tu ni. Bila mati orang tua ni adik beradik lain tahu ayah ada tanah orang tu. Eh tanya, tanah ayahnya -ayah yang tu tu geran tu dah mana ona? Oh, dekat tanah tu saya belilah pada ayah tu. Dia pemohong dia beradik lain. Padahal tanah tu tetap hak ayah dia punya. Ayah dia mati, tanah tu sudah jadi persada dia tipu ayah dia, dia tipu ngadap-ngadap ke semua. Dia boleh hidup senang dengan harta macam tu. Akhirat itu, ni surah Al Al-Haqqah kata apa? Ma aghna anni maliya. Ya Allah, harta yang aku punya dok cari hari tu, ni tak bagi manfaat dekat aku sikit pun. Halaka anni sulani, habis ni habis segala kuasa yang aku ada masa atas dunia dulu rupanya hilang abet daripada aku ni. Meratuh Ini yang kata meratuh Di mahsyad Meratuh manusia ni Habis dia punya meratuh ni Tuhan kata apa? Khuzuhu Faruluh Pertangkap dia ni Ikat dia Tuhan kata Sumnal jahim asalluh Kemudian ke neraka jahim Umbankan dia Tentu-tentu Perkataan yang Allah guna nampak perkataan tu kita bila belajar Quran perkataan tu pun kita nak kena tengok Allah boleh guna perkataan lembut tapi dia guna perkataan cenging tegak <tuk> tangkap dia ikat dia <tuk tangan> kemudian ke neraka jahim umbankan dia Summa bisil silatin zarahha sabouna zira'an fashluku Tuhan kata kemudian dengan rantai besi yang panjangnya 70 hasta ikat dia Tuhan boleh abang kata kemudian dengan gari-gari danan gari dia among tak kuat Tuhan kata dengan rantai besi tiga silsilah. silah rantai besi tidak cukup dengan rantai besi habaq pula sab'una zira'an 70 hasta rantai itu. belit dia seorang innahu kana la yu'minu billahi al'azim pasal dia ni betul-betul dia tak beriman dengan Allah Tuhan yang maha besar orang dekat ini cerita di mahsyar tuan-tuan, ini cerita di mahsyar. Tuhan berkata, "Abi ala rabbikum atukdziban. Tak mau lagi ke nak bersyukur dengan nikmat yang Tuhan nampak bagi? Hadhi jahannam allati yukdzibu biha al-mujrimun. Inilah neraka jahannam. Ni ayat tadi ni. Itu neraka. Jangan ingat neraka ni lagu macam-macam. Ni neraka ni. Yang kata neraka ni apa dia? Satu orang boleh kena pelik dengan rantai 70 hashtah. Kumpan ke neraka. Ini dia neraka jahannam. Hadihi jahannam. Allati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah neraka jahannam. Yang dusta dengan dia. Ini segala kafir itu. Ya'ufuna bainaha wa bainaha min min'an. Berkeliling mereka itu, yakni api itu antara neraka jahanam dan antara air yang hangat ini, yakni dia ajak mereka dengan api neraka jahanam. Apabila minta tolong, maka dibawa kepada dia hamim, yakni air yang sangat hangat, diberi minum dan dituang di atas kepala mereka itu. Apabila minta tolong, maka dibawa mereka itu ke neraka dan dia ajak dengan dia tu ya. Ambah sebut dalam ayat tu ya surfuna bainaha wa hamim yaqul makada tawahlah tawah tawah ni maksud dia apa? Du ulang alik. Yaqulna ulang alik. Ulang alik apa dia? Kena derak dengan azab ni. Takir dah azab. Bila dah azab minta air, bila minta air dia bagi hamim. Hamim ni apa dia? Air yang cukup panas. Tuang. sebelum tuang dalam mulut muka luruh habis isi daging tu. Luruh isi daging itu semua ambil, lepak balik dalam dalam, dalam azab. Kena azab, teruk-teruk-teruk, minta ayah, minta ayah buat keluar, buat keluar, buat, buat main hamim ni Tak ada nak minum. Wap, dia kajak kena muka, luruh isi. Untuk buka balik dalam surah al Haj ayat 19-22. Allah kata apa? Ayat 19-22, ayat 22. Allah kata, Fala zina kataru. فَأَغْلَقَ عَلَيْهِمْ زِبَباً مِنْ نَارٍ يُصْهَرُ مِنْ صَلْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمِ يُحَرِّقُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ لَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ آيَةٌ bila kita baca ni kenapa baca itu tu Ayat ni dia cerita macam mana azab Tuhan tu nak bagi tahu. Kalau ada orang yang baca mengikut Allah nak bagi tahu. Kalau ada baca mengikut Allah nak bagi tahu. orang Allah nak bagi tahu. Kalau orang yang baca mengikut Allah bagi tahu. Kalau ada orang yang baca mengikut Allah nak bagi tahu. Kalau ada bagi tahu. Kalau ada orang yang baca orang masuk neraka ni baju tu baju tu buat daripada api. Kita baju buat daripada kain. Ahli neraka baju ni buat daripada api. Yusqabu min fawqi ru'usihim al Allah kata apa? Dijurui <tik> di atas ubun-ubun kepala mereka itu dengan amin. Tembaga cair ni, jurui atas kepala. Yuharu bihi ma fi buqunihim wal julud. Jubuh saja luruh habis daripada badan depa ni segala perut dan kulit mereka itu. Jubuh ni dia temui dia tembus masuk dia luruh perut, kulit semua luruh habis. Laqon maqam min hadid. Dalam dok kena isi istidadin dok luruh tu, malaikat bagi makamnya bagi dengan cemeti yang kuat daripada besi. Balun tadi belakang dia lah kulama aradu an yakhruju minha min ghammin tuhan kata tiap-tiap kali dia cuba nak lari keluar daripada azab tu kerana tak tahan dengan ghammin dengan azab tu waidu fiha allah kata malaikat akan cekak dia ambil lempak masuk balik dalam neraka wazuqo azabal hariq malaikat kata kat dia nahum ghasya azab yang panas membakar ni surah al hajj Ayat 19 sampai 22 Tengah sampai takat tu dengan tengah kita dengar tengah nak buat main-main lagi Tengah-tengah dengan ugama oh. Allah SWT ni Sampai macam tu dia habang kat kita Nak main-main lagi ke Tengah-tengah dengan ugama ni Ada lagi kau orang Islam Nak lawan hukum budut misalnya Ada lagi dah Dah tahu dah hukum tu Allah SWT Nak lawan lagi ada lagi kaum Islam yang nak memperlekeh-lekehkan ulamah dia sendiri. Sayyidina Umar Al-Qatab, dia kata apa? Nahnu qawmun Allah bil Islam. Dia kata, kita orang Islam ini adalah satu kaum yang Allah beri kemuliaan kepada kita ini kerana Islam kita mulia kerana Islam bukan kerana ada duit bukan kerana kita segar bukan kerana apa-apa kita mulia ni kerana Islam kalau Islam kita tak jaga macam mana Allah nak muliakan kita ada macam tu jadi dia kata demikianlah adanya sekali dia azab manusia itu di neraka dan sekali diberi minum air hangat sehingga bercerai segala sendi-sendi badan dia kemudian dijadikan lainnya yang baru kemudian dilontar semula ke neraka Allah Subhanahu wa taala fabi ayi ala'i maka dengan apa nikmat Tuhan yang kamu nak dustakan nah wallah <tieemption> cerita bang itu lepas ni dia temung wali bin khafa nafa jannata ani boleh macam cerita lain pula cerita untuk orang-orang yang beriman Allah bagi dekat dia dua syurga Yang tadi itu kita baca sampai 9.40 tu cerita orang yang bantah Orang yang bantah Allah subhanahu wa ta'ala Janji Allah nak bagi azab yang sebegitu ubah, Azab yang kita baca tu. Bagi orang yang beriman pula Allah subhanahu wa ta'ala akan bagi Akan bagi na'an kepada dia Lepas ini nak tengok Orang-orang yang beriman apa nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia. Jadi tuan-tuan minta maaf panjang sebab apa-apa benda saya tak lepok di tengah jalan. Dia karang duk mai tu. Tak boleh sikit duk belah depan dia nak panggil pula karang duk mai payah. Dan jadi kita habis ni cerita orang yang bantah ni dia habis dekat tu. Sampai dekat tu orang bantah ni cerita dia habis sampai dekat tu. Lepas ni dia sambung orang beriman pula. Syurga yang Allah nak bagi kat dia esok macam mana? Jadi tuan-tuan jangan ingat kata Allah Tuhan kita ni dia cengeng jangan kita ada. Dia cengeng kepada orang yang bantah. Orang yang taat ini benda Tuhan nak bagi. Insya-Allah bulan depan kita tengok apakah janji Tuhan yang Tuhan nak bagi kepada orang-orang yang taat kepada Dia insya-Allah. Kemudian habis tu dia ada 2:30 kita akan masuk surah Al-Waqiah. Hai ini surah ni tuan-tuan kena dengar surah al waqiah ni dia cerita pasal hari kiamat dia yang kata hari kiamat tu macam mana keadaannya dahsyat hari kiamat tu macam mana manusia di hari kiamat tu Tuhan pecah berapa tadi kita kata ada dua kita tadi mahsyar ada dua beriman dengan orang yang bantap ada dua dua-dua ada tanda pengenalan dia dalam surah Al-Waqiyah esok ni dia akan cerita ada tiga satu hak super special Bukan bahagian buat kerja yang tak jadi naik orang Orang yang super special Sapa mereka ni Mereka ni duduk kategori lain Super special Kemudian golongan yang ashabul yamin Kemudian golongan ashabul shiman Dia ada tiga kita akan tengok macam mana keadaan tiga golongan ini. Kemudian surah al waqiah juga dia akan cerita tentang syurga itu macam mana, neraka itu macam mana. Dia akan detailkan cerita tentang dua orang. Tentang sahabat Nabi, sahabat Nabi bila bercakap tentang neraka, ada yang bengtang. Nabi Luq terang macam kita tertengok tadi bahasa Quran illa min hadid kullama araw an yakhruju minha min ghamm a'idu fiha tapi cara Nabi terang tu Abu Zar selalu berkata Abu Zar Al Ghifari dia selalu berkata Dia dengar Nabi Luq terang tu dia jadi makin kecut dia jadi makin kecut dia, dia takut dia takut dia takut dia, dia, dia, dia, dia berasa Abu Zar Al Ghifari selalu dia macam tu padahal iman dia cukup dah saja Abu Bakar As-Siddiq, ar buka, rajulul buka laki-laki yang kuat menangis. Bila Nabi Tak dia cerita pasal neraka dia teriak. Dia tak boleh, dia tak boleh tenang dah. Pi lagi dia datang bagi teriak, pi lagi dia lagi teriak sampai dengar sorak-sorak dia aja. Sahabat depa dulu kategori tu. Kita hari ni, kita hari ni kalau boleh dengar yang do boleh teringat nak bangkit pukul 4 lagi Semayang tahajud pun dah cukup baik kan? Dah cukup baik Kita dah sebulan dah Ingat-ingat balik Sebulan dah aku tak buat tahajud ni Malam ni dengar yang ni Kekuatan tu ada sikit. Bangkit pukul 4 lagi Ayat semayang Allah SWT sorang-sorang Baracau ni minta Tak bagi tu kepada yang matam Minta beritura yang minta, minta, Ya Allah Aku sedap diri aku siapa Aku tahu dosaku banyak mana Ya Allah nak perintakan aku Aku tak minta lain malam ni, nak minta apa saja, Ya Allah Dua ala ala assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Nak hilang balik, pergi tidak Tadi semua makin okay. Cukup bagi level iman kita ni Kalau buddh, tak patut Cukup Kadang-kadang lebih-lebih sangat lebih, Kita tak boleh tak atur saja. Allah boleh pergi tak atur saja. Alhamdulillah Bangkit sujud syukur kepada Allah Syukur Alhamdulillah Allah doa kita untuk bangkit malam ini Tuan Jangan jadi macam yang Nabi kata apa Nabi kata, di hari akhirat esok, orang-orang yang muqsirin, orang-orang yang kaya raya, berkelebihan macam-macam di atas dunia ni, mukhidun diawman kiamah. Depa di hari akhirat esok, jadi orang yang sikit aman, sikit pahala di sisi Allah SWT. Tak mahu jadi hidangan. Nah, Wallahualaikum. Kita tanggungkan dengan nasihat taqarah dan surah terakhir. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه وفي مساله يا ربنا عبدكما ينصركما فيك الكريم وعذبك الطالك أظينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله الله المستعان فينا كهور العالمين وارزقنا سعما نبيا إياه الخاسم <سؤال> المرسل اللهم خطئنا في الجيد وعلمنا التنويذ وعلمنا صرافة المستقيل اللهم أرنا الحقاة ورسونا استباعا وعلمنا الضار ورسونا استراما اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده وتفرقا محصوما وتفرقنا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين saya tidak mahu.